Két, az négy. Eljátszva az úcska Nem. Én csak boldva járok. Sajnos kockában már nem. Nem. másik Nem. Ahó. Elég. Hey, Feljancsi. Mijal a Jánossal? A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit killódik már is? Mikrofon próba 1-1-1-1-2-3. Egy, egy, egy, egy, Mikrofon próba 1 1 1 1 2 23-szor, hogy becsuktam-e az ablokot, aztán azt, hogy becsuktam-e a Frigider ajtaját, aztán azt, hogy elzártam-e minden csapot, aztán azt, hogy bezártam-e minden ajtót. Ez azt eredményezte, hogy az utolsó pillanatban estem be, de beestem. Ezt alapvetően annak a taxisnak köszönhetem, aki valamikor tavaly egy olyan útvonalon hozott engem ide az ATV-be otthonomból, amin én sose közlekedtem. Nem vettem igénybe vészt, nem vettem igénybe semmit, se eldöntöttem, hogy melyik a legegyszerűbb út. Nos, akkor kiderült a legegyszerűbb útról, hogy az nagyjából kétszer olyan hosszú legalábbis időtartamát tekintve, mint ahogy a taxis közlekedett. És aztán nagy nehezen én is ráakadtam arra az útvonalra, ahogyan ő jött, és Hát nem tudom, hogy hány kilométer, olyan nagyon kevés nincs, tíz biztos megvan. Köögni fogok, és nem fogok egyfolytában elnézést kérni. Minden esetre fél óra alatt be lehet ideérni, mint ahogy ma is ez történt, 2020. február 3 hétfőn, 10 perce reggel, 7 óra. Ez a két minden, minden amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók és fia a János korhatáros 14 éven aluliaknak nem, felette és csak igen korlátozott mértében ajánlott műsora. Reggel, amikor elindultam, az volt a szánszándékom, hogy ma mesélni fogok önöknek. 8 óra után felhívom Kukorelli Endrét, ha fölveszi, beszélgetek vele, ha nem, akkor továbbra is magunk maradunk. Én hagytam mindenféle üzenetet neki vasárnap, de semmire nem reagált. Mint kiderült, a Baumgarten dia kapcsolatos megjegyzés eljutott a fülébe, és a, civil a pályán felvételénél jelezte, hogy jobban örült volna, hogyha ezt vele beszéltem volna meg, mint önökkel. <tos> Ahogy mondtam neki, hogy hát, egyrészt nem akartam vele beszélni, másrészt nem akartam magamra haragítani a véleményemmel, és ezzel elveszteni Szlazáski Ferencnek és a, civil a pályának még egy vendéget. Ugye ott alapvetően az volt a probléma, hogy át lehet adni egy olyan díjat, amelyhez a szükséges pénzalap nincs meg. Kukorelli-endre bátor bátortalan kísérletet, semmilyen orgánum ezzel kapcsolatban nem fejtett ki kritikát egyedül én. Önök ennek a történetnek annak idején, van onnak, vagy már két hete is, jut már egy hónapja szólít a 87.6-nak, egy fejáncsi. Nem tulajdonítottak túlságosan nagy jelentőséget, hozzátéve, hogy a szavazások alapján például kiderült, hogy gyöngyös Patának 9,4-es jelentőséget tulajdonítanak, ami igen magas jelentőség tartomány. Ugyanakkor az, hogy ezt önök szóba hozzák, ahhoz ez a 9,4 kevés volt, illetve a kettő között nem biztos, hogy van összefüggés, ami Önöket foglalkoztatja, ám ha én nem hozom szóba vagy szóba hozom, az egyáltalán nem biztos, hogy Önöket pontosan olyan mértékben foglalkoztatja betelefonálásilag, mint hogy egyébként a gondolatvilágukban az adott témakérdéskör elhelyezkedik. Mint tapasztalják, többé-kevésbé ki tudom fejezni magam. Így aztán mondanám, hogy neki kezdek a mondandómnak, de hát már neki kezdtem. Ha viszonylag kevesebbet hallani köhögni, annak az az hogy időközben kikapcsolom a mikrofonomat. Ma 2020. február 3-a van, és hétfő, a pontos idő fél perc múlva lesz 4-8. Oda nagyjából 10 fok van, és esik az eső. A elérhetőségem ez egy telefonszám 061-877-0877, és nézzük meg, mármint hogy én megnézem, önök meg hallani fogják, hogy elvileg működnek-e a készülékek, egyszer, egyszer működ, másodszor működ. időnként orrot is fogó fújni. 061-877, 0877 és akkor folytatnám az elkezdett történetet. Valamikor tavaly elvesztettem azt a turbót, amely turbórám olyan hatással van, hogy az a dolgok észlelését olyanná Alakítja, ahogy én azokat én észlelni szerettem, vagy ahogy én egyáltalán észlelni tudom <gül> Ha minden áron hasonlatot, vagy hasonlattal akarok élni Ezt már nem is tudom, hogy legutóbb kinek meséltem, és egyáltalán nem értette, hogy miről van szó Talán emlékeznek rá, hogy a Picasso kalandjaiban van egy finénekes nő és amikor ő énekel Akkor minden kiszínesedik, ám amikor elhallgat, akkor minden elszürkül Nos, én a turbóval vagyok így, amit édesapám az én pajzsméri túlműködésemnek tudott be. A nem voltak elragadtatva tőle, ez egy viszonylag magas fordulatszámon való létezést jelent, amit sokan ma pörgésnek neveznek, én azonban ezt nem pörgésnek nevezem, mert nincs hozzá használva semmilyen külsődleges eszköz, nem szed az ember hozzá gyógyszert, kábítószert és nem iszik hozzá alkoholt, ez egy olyan fordulatszám, amely mellett már működik a turbóhatás, ami az én esetemben azt jelenti, hogy egy olyan valóságérzékedést tesz lehetővé, tárgyak dimenziói úgy jelentkeznek, amikor már tudok velük valamit kezdeni. Joggal tehetik fel azt a kérdést, hogy én ezt minek mesélem el, mi van akkor, ha nincs turbóhatás? Nos, ha nincs turbóhatás, akkor egy ilyen szürkeség, egy ilyen monotónia érzés van minden Létezik ugyanúgy, mint egyébként, de nincs olyan szaga színe, nincs olyan kontúria, nincs olyan vitalitása, mint ahogy a Turbóval van, amely turbó egyébként mesterségesen nem előidézhető, tehát szerek használatával nem lehet előhozni a semmiből. Némileg emlékeztet a szerelemre, Jött eszembe, amikor ugye az embert elhagyják, és megkérdezte, hogy mi történt, és akkor azt mondták, hogy már nem szeretlek, és akkor az ember megkérdezte, hogy miért mi történt, te ennek még szerettél, és akkor az illető azt mondta, te szerettelek, ma már nem szeretlek, ami némileg emlékeztet arra, amikor apámtól kérdezte a tartozó, hogy hogy létezik, hogy az a rokona előző nap élt, aznap pedig meghalt, vagy aznapra meghalt, amire apám mondta, hogy hát ilyen az élet, az ember az egyik pillanatban még él, a másik pillanatban meghal. Most azért a turbó az ennyire nem drámai, mert a hiánya halált nem okoz. De egy nagyon jelentős űrt hagy maga után, olyan, minthogyha az ember valahogy úgy hirtelen motivációt vesztene. <tos> Aztán a tavalyi folyamán, vagy a tavaly folyamán ez a turbó hatás ez visszatért. Ami pedig 2020 illeti annyiban van jelentősége a turbónak, hogy elég nagy erőfeszítéseket tettem annak érdekében, hogy a turbó megmaradjon, és gyakorlatilag a hétfőtől csütörtökig terjedő életem, az egy búra alatt zajlott, vagy zajlik. Alapvetően a munkához való viszonyulásom határozza meg. Létezem, de kicsit olyan, mintha egy üvegbúra alatt léteznék. Ezt önök olyan nagyon eddig egyébként nem panaszolták föl, nem mondták nekem azt, hogy a felhozott témák azok erőltetettek vagy nem létezőek. Mindenesetre benne mindenféleképpen volt egy aggodalom az ügyben, hogyha én nem vagyok ennyire intenzív, akkor vajon minden napra elő tudom-e állítani azt a másfél, két, két és fél órás mondandót, ami ezen a többé-kevésbé szóló rádióban, de az interneten ragyogó szól, ragyogóan szóló rádióban leköti azokat az embereket, akik hol 12. hol 11. helyre röptetik ezt a műsort a raglistán. A lendület az péntekre általában teljesen elfogyott, valahol pénteken 1 és 2 óra között tetőzött, vagy egy és fél-három óra között, akkor van a civila pályának a felvétele, és utána egy látványos hanyatlás állt be, ami azt mutatta, hogy turbóval együtt is van egy teljesen kimerült állapot, amikor az ember csak néz maga elé, és szinte nem is érzékeli azt, ami korábban még izgatta. És ez annyiban bír jelentéssel, hogy aztán jön néhány óra, péntek délután, szombat és vasárnap, amikor az ember egy egészen másfajta életet él, ha ezt egyáltalán így lehet fogalmazni, ami egy tízes skálán legalább hetesre megkértőjelezi annak az életnek a relevanciáját, annak az életnek a fontosságát, amit az előző napokban élt, mondván, hogy ez tök jó, hogy ez a fajta működés, ez élteti a kejfejancsit, de közben kimarad az az élet, amelynek az élésére én korábban önöket nap mint nap biztattam, és hát nehogy már én legyek az első áldozata a műsoromnak, aki a munkavégzés oltárán feláldozza ezt, függetle attól, hogy ugye az a mondat már elhangzott, és nem tudom visszaszívni, amikor a lánya megkérdezte, hogy be, és azt mondtam neki, hogy legalább annyira, mint a munkámat. 061 0877 az elérhetőségem Én, aki korábban a legkisebb lelki bánatommal is elfutottam egy vagy kettő vagy három személyhez az elmúlt időben, az igénylett a világ el senkihez nem futotta el, és ez valamint az, ahogy dolgoztam, egy ilyen nagyon fura működést hozott létre, amely alapvetően a világ érzékelésében jelentkezett. Pénteket még egyáltalán nem fejeztem be, de néhány mondatot hadd mondjak a szombatról. Pénteken este az Alléban láttuk a Honpola, a Honpola lánya meg én a Kisasszonyok című filmet, amely hát egy egészen elképesztő mesefilm. Kicsit hosszú, egyszer elengedett, aztán valami ismeretlen módon visszaragadott, visszaszívott, mint valami tájfun, és hát onnantól kezdve nem eresztett. Én nem tudom megmondani, hogy jó filme vagy rossz. Én ott ültem, és úgy éreztem magam, mint egy lázas gyerek, aki azért örül annak, hogy lázas, mert leül az anyja vagy az apja az ágya szélére, és mesél. És abból adódóan, hogy mesél, abból adódóan elfelejti azt, hogy lázas, csak a mesére figyel, és azt szeretné, hogy annak soha nem lenne vége. Én így voltam ezzel a kisasszonyokkal, amelynek egy olyan női főszereplője van, hogy az ember szeme belekáprázik, és van egy olyan fiú főszereplője, hogy az ember azt érzi, hogy ő ilyen szeretett volna lenni. És azért mondom, hogy szeretett volna lenni, mert az a srác mondjuk 23 vagy 24 éves, én pedig idén 63. A magam magánéletébe én beavathatom önöket, de ami a barátnőm magánéletét illeti, azt tiszteletben kell, hogy tartsam. Így egyszerűen csak rögzítsük a tényt, hogy péntekről szombatra nem otthon, hanem a a lakásában aludtam. Reggel szokásahoz híve megnéztem a a Pályán előzetesét. A Honpolával nekünk van egy küzdelmünk, amiben én mindig rászólok, hogy ő miért telefonál állandóan, vagy miért nyomogatja a telefonját, amire ő azt mondja, hogy én sem vagyok kevésbé nyomogatós, most csak az, jut az, az jutott az eszem, hogy nekem miért is muszáj szombaton megnéznem a civil civilapályán előzetesét, amire az a válaszom nyilvánvalóan, hogy nem, nem muszáj. Egy viszonylag keretes szerkezetű előzetes jött létre, amelynek az első mondatában az van, hogy az a poár, amiből a karácsony iszik, az abba a vizet nem ő töltötte, az utolsó mondat pedig Tarlós Istvánnal kapcsolatos. Nem sokkal később, még 10 óra környékén kaptam egy SMS-t egy polgármestertől, hogy megadhatja -e Tarlós Istvánnak a telefonszámomat. Hogy az emberen átfutott, hogy vajon miért keres a tarlós, de nem tudott az ember másra gondolni, mint erre az utolsó mondatra, és arra, hogy ha ez elegendő ahhoz, hogy engem keressen a tarlós, hát akkor. <köhö> Ezt a mondatot jobb, ha nem fejezem be. Akkor visszaértem, hogy persze keresed, de azért nem lenne baj hogyha megnézné a műsort, közben kerestek a rádióból, tehát ebből a rádióból, a Spirit FM-ből, hogy én mondtam meg bármit is a tarlósról, aminek következtében a tarlós az ATV-nél érdeklődik a személyem iránt felől. Aztán még az ATV-nek a vezetéséből egy pár emberrel beszéltem, ezek a beszélgetések itt most hadd ne legyenek publikusak, én minden esetre szabadon délelőtt dél azt a váratlan döntést hoztam, ami rám egyáltalán nem jellemző, miközben kifejezetten feldobott, hogy Talós István keresett, mert ez a munkám iránt, tehát ez a munkámnak valamiféle elismeréseképpen tűnt, még akkor is, hogyha ebben a hívsági szempont eléggé jelentős. Az volt bennem, hogy miután az alapján, ami elhangzott az előzetesben, az alapján nincs vele miről beszélni, és miután én nem szeretném elrontani a viszonylag szépen bimbózó szombatot, mert ugye egészen fantasztikus időjárás volt, fogtam magam és kikapcsoltam a telefonomat. Az é vezetését megnyugtattam a felől, hogy emlékezetem szerint semmi olyasmi nem hangzott el, ami indokolná Tanús István jelentkezését. Én pedig lefutattam magamban azt a programot, amely nagyjából, hát mit mondjak önöknek? Hát egy olyan hat hónapos program. Nagyjából augusztusban történt, hogy a lányommal és a marátjával a Krisztával vacsoráztam, amikor Tarlós István hagyott nekem egy SMS-t, és onnantól kezdve ez egy viszonylag rendszeres tevékenység volt a részéről. Az ezek az um, SMS-ek egy dologról mindenféleképpen szóltak arról, hogy Talós István számára nem közömbös, hogy, hogy alakul a jövője, ami a stilisztikai részét és a tartalmi részét illeti ezeknek az SMS-eknek. Arra jobb itt most részletesen nem kitérni, mert abból csak személyeskedés lenne és az nem lenne szerencsés már az első alkalommal nemcsak, hogy viszont válaszoltam, hanem fölhívtam, beszélgettünk, és ez nagyjából eltartott novemberig, decemberig. Alapvetően ő keresett, aztán én visszahívtam, beszélgettünk, aztán megint eltűnt, akkor megint előkerült. Két vagy három alkalommal tettem arra bátortalan kísérletet, hogy beszélgessünk a rádió nagy nyilvánossága előtt, ez még a civil rádió idejében volt, a Spirit FM idejében már nem ajánlottam neki ilyet. Ezekre a felhívásaira vagy meghívásaimra nem is válaszolt, nem hogy elutasította volna őket. Amikor beszélgettünk, akkor azt mondta, hogy ennek még nem jött el az ideje, vagy már nem aktuális, valamilyen módon mindig kitért. Én többször felajánlottam neki azt, hogy beszélgessünk, ha van miről, hiszen az SMS-ei azt mutatták, hogy neki volna miről beszélgetnie velem. Ezeket se vette igénybe, és én gyakorlatilag talós Istvánt a maga módján adag taraktam. Nem csalódtam, amikor visszakapcsoltam a telefonomat szombaton délután, akkor kétszer hívott 11 felé. Kivételesen hosszú bonyolul történet, de lényegtelen epizódokkal van teli. Nem fogom elmesélni, hogy kivételesen miért néztük meg a Krisztával adásidőben a civila pályánt. Azt követően nem jelentkezett Arlós István, és szerintem nem is fog. Hogy szombaton reggel mi történt vele, nem tudom. Azt tudom, hogy szombaton reggel valamilyen módon visszaszippantott engem a munka olyan mértékben, ahogy vasárnap délután, vagy este, vagy kora este eleresztett a magánélet, mert megint összekülönböztem a lányommal, és emiatt súlyos lelkiismeret furdalásom van. Nem is tudom, hogy a lelkiismeret furdalása a legjobb szó. Mert ahogy Taros Istvánnal ezt a nem létező kapcsolatot talán jól tudtam és jól tudom kezelni, addig a lányommal való kapcsolatomat nem tudom kezelni. Hozzátéve, hogy én tisztában vagyok azzal, hogy a lányommal való kapcsolatomat nem kell kezelni, az elég lenne, ha lenne, csak úgy van. De a turbóhatásról, amit meséltem önöknek nagyjából még 20 perccel ezelőtt, mert hogy már nagyon régóta beszélek, az a jelentősége, hogy ad egy olyan térhatást, ahol a dolgoknak lesz egy olyan fajta jellegem, egy valóságos jellege, mintha testük lenne, mintha foghatóak lennének. A munkámat úgy végzem, mintha téglát fognék, van tapintása, van súlya, van érdessége. És van egy kívülről bele érzelmi elem, ami a lányommal való kapcsolatban pont fordítva van. Van egy eleve létező érzelmi elem, és nincsen benne egy téglát. Égla. Nincsen neki tapintása, nincs neki érdessége, nincs neki súlya. Amely kívülálló számára egy olyan benyomást kelthet, mint hogyha nekem a Tarnós Istvánnal való nem létező kapcsolatom is nagyobb mértékben lenne élettel teli, mint a lányommal való kapcsolatom ami egy felszínes megközelítésben igaz, egy nem felszínes megközelítésben pedig nem igaz. 061-877, 0877, hogyha lenne itt valaki, akkor kérnék tőle vizet, de mintha nincs itt az égegyet a világán senki sem. És egyébként sem szoktam kérni vizet magammal, meg nem szoktam hozni vizet. <kül> Csapból nem nagyon szoktam inni. Én most egy kis szünetet tartok, amíg nyálat gyűjtök, és aztán folytatom. És én remélem, hogy ebben a szünetben alapvetően nem olyan telefonok érkeznek, ha egyáltalán érkeznek, hogy fogalmuk sem volt, hogy az elmúlt fél órában miről beszéltem. 061-877-0877, ma 2020 február 3-án, hétfőn, másfél perccel fél nyolc után. A kulcs, hogy, és ez nem véletlen, de most mindent nem fogok kielemezni, hogy a dolgokat alapvetően tapinthatóvá a munkám tette, részint az, ahogy visszaigazolt engem az élet, ami a magánéletben egészen másféleképpen történik, és bármennyire hihetetlen, egy tévénézettség és egy műsorhallgatottság el tud olyasmit érni, ami az én munkafüggőségemet még a maximálisnál is maximálisabbra tudja tekerni. És olyasmit is ki akar hozni belőle, ami már kihozhatatlan. Nem vagyok munkamániás és munkaalkoholista se vagyok, de tény, hogy három szemem, három kezem van. És a harmadik az itt mind-mind a munkám. Van munkaorom, munka munkanyelvem, munka munkafülem. A 8888.hu az alábbi írást követte el a civilapályán kapcsán. Az ATV szombati civilapályán műsorának a röszkei betörésről szóló része egy vudjelen arányköppést juttatott eszembe, Írja a szerző. A műsorvezető Fiala János ugyanakkor egyáltalán nem akart uralkodni magán, egyáltalán nem akarta megerősíteni a nézőt abban, hogy higgyen a személynek, higgyen annak, amit videófelvételen láthatott, amit a valóságban megtörtént. Hogy kedden reggel, mint egy 50 fős migráns csoport gyújt össze a röszkei közúti határ határátkelő helyért, hogy megregálták a kerítést és megpróbáltak magyar területre lépni, hogy a biztonsági öröknek figyelmeztető lövések leadásával sikerült a tömeget visszafordulásra kényszeríteni hogy a bíróság azóta már tömegzavargás részlevőjeként elkövetett határzár tiltott átlépésének büntette miatt bűnösnek mondott ki négy férfit, hogy négy évre ki is tiltotta őket Magyarország területéről. Miután fiala nem tudott uralkodni magán a röszkei betörést, igyekezett új beállítani, korábban hozzá közel álló igaz ma már őt nem vállaló balliberális emberek véleményét asztalra téve, teszem hozzá, hogy ezt egyébként önöknek is említettem a Kejfej Jancsiban. Mintha az kasa bombázásához lenne hasonlítható. Magyar statisztákkal megrendezett előadás volt az egész. Fiala persze hozzátette biztos, ami biztos, hogy ő nem így gondolkodik, sőt döbbenten nézte a reakciót és nem tudta magát kivonni a hatás alól. Ez pontosan így történt, ezt meséltem el önöknek is, ami egyébként különösen, hogy a reakciót nem váltott ki önökből. Nem tudta eldönteni így a cikk szerzője, hogy az van -e rá nagyobb hatással, amit hallott, vagy az, amit olvasott róla? Ez ugye az is igaz, hiszen alapvetően nem azt nem tudtam eldönteni, hogy mi volt rám nagyobb hatással, amit hallottam, vagy az, amit olvastam, hanem amit láttam. Vagy amit olvastam róla, hogy a cikk szerzője itt hirtelen megbotlott, nem kicsit. <coughs> Úgy tett, mintha a műsorvezető létére kiirtelen lenne megkülönböztetni a valóságot a hazugságtól, miközben mérlegelésével szabad utat engedett annak, hogy a vita résztvevői, akik közül többen értetlen láttak a felvetéssel szemben, hosszan beszélni kényszerüljenek a valótlanság lehetőségéről. Nos, a civilapályán nem egy vita műsor, az egy beszélgetős műsor, épp úgy beszélgetős műsor, mint a Kejfejancsi. És az, hogy értetlenül álltak egy felvetéssel szemben, az minden beszélgetésnek része. Van ez így? Az ATV műsorvezetője, tehát kimondatlanul arra biztatta a csatorna döntően balliberális beállott, beállítottságú nézőit, akiket tisztelt a kivételnek nem túlzottan nehéz a kormány ellen hangolni, hogy ne a híreknek, ne higgyenek a témában leghitelesebb ismeretekkel rendelkező szakembernek, Bakondi Györgynek. Higgyenek sokkal inkább azoknak a balliberális embereknek, akinek még a nevét sem közölte Fiala, csak annyit, hogy már üvelesen tartják a kapcsolatot, és akik azt valószínűsítik, hogy statisztákkal bemutatott színházi produkció volt csupán mindaz, ami etden hajnalban a röszkénél történt. Nos, ez ebben a formában szemenszedett hazugság. Aki megnézi a civil pályánt az pontosan azt hallja, hogy Fiala János műsorvezető, aki egyébként egy beszélgetés résztvevője, mondjuk azt házigazda, arról beszél nevezetesen én, hogy egy milyen hihetetlen lehetőséget hagyott ki a kormányzat a röszkei áttörés kapcsán, hogy elmagyarázza, hogy mi miért volt. Hogy miért nem voltak ott határőrök, hogy mit jelentenek az ottani biztonsági emberek. És itt tovább, és itt tovább. Fiala János erről beszélt. Nem pedig arról volt szó, hogy a nézőimet a kormány ellen akartam volna hangolni. Én arról beszéltem, hogy mi lesz akkor, hogyha jön a farkas, jön a farkas effekt lesz, és valaki farkast kiált, és az emberek ezt nem fogják elhinni. Erről beszéltem. Felelősen. Ahogy szoktam. A vitában Dávid Ferenc volt Fial első számos és talán egyetlen szövetséges, aki afa kapott az alkalmas Kunhalmi Ágnes szintjére süllyedve, aki annó a migrációt álproblémának nevezte, és gyorsan kimondta a frankót. A dolog kétszeresen is elképesztő, nem csak azért, mert a szándékosan a valótlanság lehetőségéről beszélve bizonytalanítják el a néző, zavarják össze a gondolatait, hanem azért is, ahogy Dávid Ferencet, a VOSZ egykori főtitkárát bemutatták. Pontosabban, ahogy nem mutatták be rendesen fia, ugyanis a nevén kívül nem mondott mást róla, talán a frisch Niedermüller Kapcsán nem akarta tudos, tudatosítani a nézőben egy Dávid Ferenc 2019 november óta szintén a Demokratus koalícián bere nem tudni. Minden esetre a DK nevének puszta említése sokak eszébe jutathatta volna a párt rendszeres következetes migráns barát és kerítésellenes politikáját, ami talán önmagában is segíthetett volna a tisztálátás erősítésében. A maradt a bizonytalan eredetű fake news feletti álvita, ami önmagában méltatlan magára valamint is adó televíziós csatornához. Ám, hogy a bali média nincs egyedül ezzel az interpretációval érdemes néhány szóval a hírklikplontú írását is idehozni. A portál szívert Andrást, ami a Migration Aid operatív igazgatóját idézi, aki nem tartja ugyan valószínűnek, hogy titkosszolgálatok szervezték a janár 28-ai akciót, de az szerinte de szerint elképzelhető, hogy politikai megrendelés állhat mögötte, itt is ugye, ugye emlékezzenek vissza, azt mondta Dávid Ferenc, hogy jól jött ez a kormánynak, és fialaki méltatlan arra, hogy az ATV-t képviseli azt mondta, hogy mi az, hogy jól jött a kormánynak. De Horváth K. Józsefnek, aki ezt a cikket írta, ezek a mondatok szándékosan hagyták el a fülét, vagy ha meghallotta, akkor azért nem illesztette az írásába, mert az nem illet abba a logikai menetbe, amiben ő megbélyegezni akar engem egy olyan dologgal, amivel nem rendelkezem. I can itt is ugyanaz történt, mint az ATV-nél, minden tényt hiteles adatot nélkülözve belengetik a titkosszolgáltok részvételének, meg a politikai megrendelés lehetőségének az opcióját, miközben ők semmiért nem állítottak, pusztán a lehetőséget nem zárták ki. Györgysej miniszterelnöksége idején még se jutott eszükbe a civileknek ilyen felháborodást motiváló gyűlöletkertésre okot adó információk pertraktálása, vajon miért? Apropos Szívert. Emlékeznek ő annak a soros hálózatnak a részét képező Migration aid a vezetője, aki két éve egy hangfelvételen, egy beépített, oknyomozó újságíróval folytatott beszélgetésen egyebek mellett elárulta, hogy soros állítólagos emberbaráti akciói valójában azt a célt szolgálják, hogy maximalizálják a politikai befolyását Magyarországon, annak érdekében, hogy a pénzügyi érdekei érvényesüljenek, szó szerint ezt mondta. Később aztán letagadta az által elmondottakat, mondván, hogy csak a szájába adták a neki tulajdonított kijelentéseket egy oknyomozó újságíról segéről ne hivatkozva. Hát itt tartunk, így Horváth József. Ahelyett, hogy politikai hovatartozás nélkül örülnénk neki, hogy a migránsok akcióját sikeresen megfékezték a határőrizeti szervek, és a bíróság is példás gyorsasággal meghozta az ítéleteket, Ehhez akadnak médiumok, melyek kétségbe vonják a meghiúsított akciók valódi csorgát, megtorpedózási kísérletet, célba véve az embereknek a határőrizeti szervek munkájába vetett hitét. Az, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát saját hazájában, ott, ahol a három millió ember akaratának megfelelő kormány vigyáz rájuk már tíz éve, pedig nem kéne. Más mint legalább olyan nemzetbiztonsági szempontból kifejezetten kényes esetekben a ballibeknek is uralkodni magukon. Igaz, az is tény, hogy nem mindenki budi elem. ezt az írást, ezt mellékelni kéne a szombat délelőtt, amikor már elzárt telefonnal a honpolával és a lányával elmentünk re amit ugyanénk ki nem annak éppen X-szer doboz jellege miatt, de ez a szombati 15 fok mégis arra vett engem rá, hogy kimenjünk Szentendre-re és lemenjünk a Dunapartra, és egyetlen egy olyan mondatot nem váltottunk egymás alatt hármasban, és ezzel a néhány ismerőssal, akikkel összefutottam, ami egyébként erre a témára és ezekre a mondatokra emlékeztet, és el nem tudom önösenek mondani, hogy mennyire furcsa egy hétvége gondolat és beszélgetés és mennyire más a hétköznapoké, ami önmagában felvet valamiféle meghasonlási esélyt. Meghasonlási esélyt. Mert ide nem lehet ennyire különböző a hétvége és a hétköznap. Két dolgot említenék még, és aztán egy kicsit elhallgatok, mert elfáradtam, meg a nyál eltűnt a számból. Az egyik az, hogy ilyen téma de egyetlen beszélgetési téma az elmúlt időben önkérdés dalolva valahogy a lányommal való együttlétekkor nem akadt, és azon el kellett gondolkodnom, hogy hogy létezik az, hogy önöknek nagyobb biztonsággal ajánlok témákat belét vagy telefonálnak, vagy nem telefonálnak, mint a lányomnak. És még egy dolog, ami előjött, ez pedig Elég érdekesen váltakoznak a fejemben a gondolatok bevallom, ez nem volt más, mint a Nemzeti Alaptanterv, amelyet ugye pénteken este tett közzé a rendkívül bonyolult nevű minisztérium, és amelyre a Magyar Tanárok Egyesülete, és Arató László, Hajdani Folyam a jelenlegi is tanár, nagyjából azt mondták, hogy ez merénylet a diákság tanítása kapcsán. És egy barátinak mondható beszélgetésben felmerült az a kérdés, hogy az ember hogyan tud egy olyan országban élni, ahol a Nemzeti Alaptem tantervben ilyenek vannak, mint amilyeneket megjelenítettek. Én megpróbáltam elolvasni, de hát 150 oldalt nem tud az ember elolvasni. Nincs is érdeklődésem ilyen mérv iránta. Az összefoglalókra voltam hagyatkozva jobbról és balról, miközben személyes ismereteket is szereztem, tehát. De létve, hogy a Történelm Tanárok Egyesülete például az egyáltalán nem tartotta fontosnak az állásfoglalást. Állásfoglalást tudtommal csak is kizárólag a magyar tanárok adtak ki, akik nagyjából azt írták, hogy egy letűnt generáció nem létező alaptantervét adják most a jövendő ifjúság kezébe, elsajátíthatatlanul és fölöslegesen hozzátéve, hogy közben a kiemelt jelentőség gimnáziumok, ezek a papírok itt vannak nálam a pontatlanul idéznék, már január közepén azt jelezték, hogyha netán a közeljövőben közétennék közé a nemzeti alaptantervet, akkor ugye már tegye meg az emmi azt, hogy azt nem a 2020-21-es tanévben fogja bevezetni, mert hogy annak az oktatása egy január végén vagy februárban megjelent alaktanterv esetében lehetetlen. Ez a, ez a téma pedig ugye azt vetette föl, hogy hogyan lehet egy ilyen országban élni, ahol így bánnak jelenünkkel, múltunkkal és jövőnkkel, amire egy hozzám közel álló személy azt mondta, hogy sehogy, <kül> és egy hozzátartozójára mutatott, aki rövidesen külföldre megy tanulni. Hát eléggé szerteágazó ágazó gondolatokat osztottam meg önökkel, még azt se állíthatnám, hogy mindent eléggé megjelentettem Tegnap végül is egyedül néztem meg a Jöjön News-it, mert a lányom hagyott, és hallgatási fogadalmat tett amit én kénytelen, kelletlen tudomásul vettem mindez egyébként az allénak, nak ismét az allénak a liftje által lett kiváltva amelyben utaztunk volna az elsőre de a lift az konkrétan úgy viselkedett, mint hogy a filmekben szokott, megbolondult, hol felfelé ment, hol lefelé ment, rázkodott, ezzel kilögdöste a kezemben lévő smutit, ami ráment az ingemre, ettől én ingerült lettem, elrohantam eh, kimosni, én, aki addig csak ványszorokba tudtam közlekedni, amit <gül> a lányom észlelve közölt, hogy bezzeg vanok olyan pillanatok, amikor magamon erőt véve tudok a korosztályomnak megfelelően viselkedni és nem csak válszorogni, amire én meglehetősen ingerültem, reagáltam, összeveztünk a többit, már elmeséltem. Halvány dilagőzöm nincs, hogy ebből a mondókával hány embert kötöttem le, és akiket lekötöttem, tudnak-e belekezdeni valamit vagy sem. Ez egyebek közt a hátlevő egy tucat percben kiderül, amikor is majd elhangoznak a hírek. 061-877-0877 jelentős csalódást okozna, hogyha teljesen reagálatlanul maradna az, amit én elmondtam. De van nekem olyan éles szemű hallgatóm, aki már mutatja, hogy február 2-án a Történet Tanárok Egylete és Állásfoglalással jelentkezett a Nemzeti Alaptentervel kapcsolatban, és ezt szeretném neki megköszönni. És ha nem telefonálnak, ám tegyék de önök, akik iskolába viszik a gyerekeiket, önök közömbösek azzal kapcsolatban, hogy a magyar tanárok és a történelemtanárok tanárok azok hogyan vélekednek arról, ami a gyerekük sorsát az iskolában nem csak magyar és történelem órán befolyásolja? Létezik ez? Arató Lászlót idézem. Ez a nemzeti alaptanterv nem nemzeti és nem alaptanterv. Majd később. Az új nap a jó 30%-os tanóra csökkentés mellett jó 30%-os tananyag mennyiség növelést ír elő. Nem az az elsődleges kérdés, hogy örüljünk-e Agáta Krisztinek, Tonkedraknak, George Orwellnek, Bogomnyi Rabánnak, Herceg Feresnek vagy Vas Albertnek, hanem hogy ennyi anya mellett marad-e bármi tere a korszerű irodalmat és kommunikációs nevelésnek, a gondolkodni és beszélni tanításnak. Márpedig szemernyi sem marad, írja Túlászló. Később a populáris irodalom minimálisan, a kortárs irodalom semennyire sem szerepel a tanterben, azaz az új nad egész egyszerűen ellehetetleníti a nem csupán tonári szónoklatként felfogott magyar tanítást. A sokat bírát 2012-es nattal ellentétben ez a kormányrendelet nem ismeri a például szót. Majd később a kötelező olvasmányok egy része ügyesen el van bújtatva, majd később természetesen a felsorlásban kitűnés fontos írók is szerepelnek a baj, az alternatíva nélkül kötelezővé és vagy a túldimenzionálás. Szabó Magda például a kitűnés népszerű íróda aránytévesztése, két regénye és egy drámai és kötelező lett, nem lett viszont kötelező, sőt választhatóan kötelező sem a Nobel-díjas kertészimre sorstalanságja, vagy a modern magyar epikába bevezetés jelentő iskola határos sem, ahogy Camus és Bulkakov is lekerül az ajánlott szerzők listájáról. Az irodantalitásról vallott anakronisztikus elképzelés legüvöltőbb példája, hogy az új nat az eddig hat helyett tíz életművet tesz kötelezővé, miközben maga az életmű, mint reális oktatási egység eleve igen kétséges. Petőfi, Arany, Adi, Babics, Kosztolány vagy a József Attilahoz hozzájön Vörösmarty, Jókai, Mikszát és Herceg Ferenc életműve is. Ez tökéletesen irreális attól független, hogy Herceg életműve valóban ezt a nagyságrendet képviseli-e. Vas portrét kap Radmuti leminősül portréból metszetté. A tanterv megformálásában, preferenciáiban világosan érzékelhető takaró Mihály szelleme jól érvényesül a két világháború közötti irodalomról alkotott kánon koncepciója, amely a nyugatusi mellé kíván emelni az erdélyi és a nemzeti konzervatív, illetve a trianonnal foglalkozó irodalmat. Az új a magyar nyelv és irodalom tanítását abba az ideológiai, politikai szolgálólányi szerebe kívánja visszahelyezni, amelytől az 1978-as tanterv, illetve az ennek nyomán létrejött reformtan egyszer már megszabadították. Ez a szemlélet hamisan szembeállítja az esztétikai teljesítményt, az irodalmi kommunikációt és az értékteremtés tapasztalat hagyományozást. Majd az alábbi sorokkal zárja a Magyar Tárgyak Egyesületének elnöke. Az új nagy szerint a magyar irodalom tantáj, tananyaga olyan normatív értékeket közvetít, amelyek a társadalom döntő többségének értékvilágát tükrözik, ez idézet. Ez a kijelentés figyelmen kívül hagyja, hogy a jó irodalom az érték, kísérletezik az értékekkel, gyakran inkább kérdéseket tesz fel, mint sem normatív értékeket közvetít. A döntő többség értékvilágát pedig meg lehet, hogy a szórakoztató irodalom jobban tükrözi, mint a nagyvilágirodalom. Nagy és nemzeti klasszikusok. Ezt tényleg közömbösen hagyja önöket, miközben egyébként az élen járó gimnáziumok igazgatói ezt megelőzően, amikor még nem lehetett tudni, hogy pontosan mikor teszik majd közzé a Nemzeti Alaptantervet, durván három héttel ezelőtt, vagy két és fél héttel ezelőtt egy levelet tettek közzé az éleljáró gimnáziumok igazgatói grémiumen a közlemény a Nemzeti Alaptanterv kiadással a bevezetésről és alkalmazásáról szóló 110 per 2012 június negyediki kormányrendelet módosításáról, amelyben azt kérik, hogy függetle attól, hogy mit tartalmaz ez a Nemzeti Alaptanterv, már pedig ugye ezzel kapcsolatban a meglehetősen sok hozzászólás született az első napokban, azt követően, hogy pár napja, tehát nincs még négy napja sem, hogy megjelentett. szombat vasárnap, ez két nap. <kül> Meg még péntekből valamennyi és hétfőből, tehát nincs három egész nap. Kérték ezt, a Budai Ciszterszi Szent Gimnázium, Szent Imre Gimnázium, a Deáktéli Evangélikus Gimnázium, a budapesti Fazekas Mijás, az Apácai Cserel János Elta, a Radnóti, a Trefort, az ötvös, az Éjés Gyula Gimnázium, Ös, Kemperen Farkas, Lovasi László Gimnázium, Veszprém, Panonhalmi Bencés Gimnázium, Piarista Gimnázium, Révai Miklós Gimnázium, Szent István Gimnázium, Veres Péter Gimnázium, alulíratak, neves Magyarországi középiskolák igazgatója nemzeti pedagógus 2020. január 15-ig, Hasonló tartalmú nyilatkozatával egyetértve szükségesnek tartjuk az oktatás-nevelés rendszerének folyamatos átgondolását, a felnövekvő generációkat érő új kívásokra való válaszadás és nemzet, nemzet jövője érdekében. Kérjük a végső tervezet, mi még nyilvánosságra hozását és az érdemi társadalmi vita kezdését, ugye ez megtörtént két héttel később. A nagy hatékonysága azon múlik, hogy az iskolák fel tudnak-e készülni a bevezetésére. A középiskoláknak 2019 őszén meg kellett hirdetniük a 2020-21-i tanévben induló osztályokat. Aggályosnak tartjuk, ha a most felvételező diákok oktatása nem a meghirdetettek szerint kezdődhetnek szeptemberben. Igazi és átfogó változást egy 21. század is módszertanilag a kor elvárásait igazodó NAT bevezetése csak akkor tud elindítani, ha a végrehajtásban kulcsfontosságú szerepet betöltő pedagógusok, vezetők, szülők és tanuló híváltságát el tudja érni. A fentiekre való tekintettel az a kérésünk, hogy az új NAT a megjelenését követően az átállásra kellő időt biztosítva legkorábban 2021. szeptemberében lépjen hatályba. A korábbi bevezetés daradam, daradam, daradam, és ha valaki elolvassa a, a kormány.hut, t akkor abban benne van a módosított NAT az 1, 5. és 9. évfolyamon felmerülő rendszerben a 2020-21-es tanévtől életbe. Hogyan viszonyuljon a szombat, a hétfőz, a kéthez, a szerdához és a csütörtökhöz? Lehet-e ilyen éles ellentétben a hétvége, a hétközbennel? Hogyan lehet vegyíteni azt, hogy az ember próbál valamiről komolyan beszélni, aztán elengedi magát és a Dunaparton sétál? Ezek költői kérdések. Az elmúlt percekben olyan nagyon telefonjaikkal nem zavartak. Most három percen át lesz rámódjuk. 061-877-0877 1-877-0-877 akkor nézzük, hogy föl a kukor elni. Fiahaj János, lehet? Én hagytam neked tegnap üzenetet, hogy jelezzél vissza, hogy minden rendben van, de egyáltalán nem írtál vissza. Már hol hagytam? El sem est neked, igen. ezt nem néztem. Um, ugye én említettem az ártalan létrehozott díjat, a Baumgarten díjat a tekintetben, hogy annak az átadójába az a szépséghiba csúszott, és ugye ezt azért nem akartam veled megbeszélni, mert ugye arra kértek engem, hogy a civilapájának a vendéglistáját ne, az, ne azáltal állítsam össze, hogy mindenkivel összekülönbözöm. És aggódtak amiatt, hogy esetleg nem konkrétan, tehát bennem merült az fel, hogy ez is nevezessen odahogy. Szóval, hogy az a szépséghiba volt, hogy az a, az a pénz, ami egyébként ahhoz, hogy az összes díjat át lehessen adni, nevezetesen öt díjat és hat jutalmat, az ahhoz való pénz nem jött össze, így annak tört részét vagy töredékeit ad, ad át, azzal, hogy abban a pillanatban, amikor ez rendelkezésre áll, akkor ezt a különbözetet megkapják a díjazottak. Én pedig azt két dolgot vetettem fel. Egyrészt, hogy egy díj nem akkor díje, hogyha annak az összes premisszája előfeltétele megvalósul már ad, annak a részéről, aki kitalálta. Ez volt az egyik, a másik pedig az, hogy Végül is, ahogy tapasztaltam, rajtam kívül az így egyadt a világán senki nem tulajdonított ennek jelentőséget. Ez nem bizonytalanított el, de mindenféleképpen szögetültött a fejembe, hiszen ez azt mutatta, hogy ami számomra hiányosság, az a többiek számára, ha hiányosság is volt, nem bírt akkora jelentőséggel, mint sem, hogy egy ilyen díj létrejött alapvetően közadakozásból. Értem ezt, és tulajdonképpen, hogy így felvetett tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy ebbe, ebbe van valami tehát ez jogos. Talán annyit tennék hozzá, hogy eleve ez volt a premissza, tehát így nem arról van szó, hogy a premissza, értünk el, hanem az ott a premissza, illetve az, a, az én elgondolásom, hogy természetesen az a, az a pénz, amit én uh, kiosztani szeretnék, és amivel tulajdonképpen hát, kvázi tisztelegnénk is a Baumgarten, a Ferenc férzében előtt, tehát hogy nem, nem valami kis pénzeket, vagy jelképes pénzeket osztunk, hanem komoly pénzeket. Ugye zárójában mondom, hogy a Baumgarten díj az kb. 8-10 ezer pengő, pengővel járt, ami hát én azt, azt gondolom, hogy kb. 2 ezer forinttal lehet felszorozni, tehát ez egy volt, nagy pénz volt, zárójában bezárva. Tehát hogy ennyi pénz természetesen nem, nem fog rendelkezésre állni, amikor kitaláltam, ugye úgy, úgy indult, ugye az nyitok, hogy betettem 1 forintot, és arra gondoltam, hogy majd emberek beletesznek valamennyi pénzt, tehát hogy mennyit az, az kiszámítózatlan volt eleve. Tehát, tehát úgy gondoltam, hogy ennyi pénzt nyilván nem van fog hanem annyi jön össze, amennyi összejön. Ha jól Csakor számoltam, azt, miközben azt, tudom, hogy ez nem igen. matematikai kérdés, 33 millió forintot kellett volna szétoztani, hiszen a díjak 5 millióval, a jutalmak pedig 1 millió én forintan éjtől, jártak volna. Tehát 30, most én sem hirtelen, is tudom kiszámolni, hogy mennyi, körülbelül annyit, igen. Na most, tehát... Az volt a koncepcióm, hogy világos ezek a hallgatok előtt, bár ezt elég jól elmondtad, hogy 5 darab 5 millió forintos díj van, és 6 darab 1 millió forintos jutalom, és ehhez ennyi. Rosszul mondtam, akkor az 31 millió rosszul Igen, mondást. Igen, 31 millió, és ö, ö, ö, viszont nyilván ez nem lesz meg, és akkor arra gondoltam, hogy előbb-utóbb viszont meg lesz, sőt én nagyon pozitív csávó révén teljesen biztos vagyok benne, hogy előbb utóbb vagy nagyon-nagyon sok ember fog kis pénzzel, valamennyi kis pénzzel beszállni, vagy lesz egy-két tényleg nagyon-nagyon gazdag ember, akik azt mondják, hogy itt van, mit tudom én, fél forint, és akkor akkor a probléma megvan oldva. Na most ez nyilván nem most lesz, bár akár holnap is sem beesett valamit nagyobb pénz, és akkor utólag, utólag megkapják azok az emberek, akik ugye nem, nem kapják meg az milliót, hanem csak momentán 800 forintot meg megkapják a, a különbözőt. különbözetet. Most oké, okay, ez ez teljesen... Új, új, új, új furcsa, konstrukciót belátom, ezt álltam ki, azt láttam ki, ki, vagy azért, azért láttam ki, mert világos volt, hogy, hogy mondjuk, ha én azt mondom, hogy legyen, mit tudom én, 50 ezer forint a díj, akkor, akkor miért, miért pont 50 ezer, hogy legyen 800 ezer, miért, miért pont 8 ezer, ez egy elasztikus dolog, mert ugye annyi, annyi pénz van, amennyi van, és annak a, a pénzök, akik a felét osztjuk, és másik felét el, eltösszük, mondjuk, változjuk, hát ennyi. Jó, értem, hogy ez, vagy ez furcsa, vagy furcsa álló, ez teljesen akkor korre, csak hát én is egy Jó, furcsa, köz, nem, köz, Közben az, állt, idő, az idő némileg felülírta az én logikámat független attól, hogy abban mennyire voltak igazságmagvak, vagy sem, mert ha visszaemlékszem a történetre, én jól emlékszem -e arra, hogy ennek a gyümölcsöskert Baumgarten díjnak az adta a jelentőségét, hogy ebben nulla százalékos állami részvétel van volt lesz. Így van, tehát erre, erre nagyon vigyázok, hogy Úgyse, ö, De itt meg kell, hogy álljunk egy pillanatra. <coughs> Ugye másodpercek alatt el fogunk jutni a térei ösztöndíjhoz nyilvánvalóan különös tekintettel arra, hogy bármennyire hihetetlen vagy egyáltalán nem hihetetlen, két olyan Bangárten díjas is van, akik térei ösztöndíjasok lehettek volna, ám az egyik eleve visszautasította, a másik pedig menet közben utasította Igen, vissza. Ez az, az érdekes konsteláció valóban ez azért uh -huh. meglehetősen, tehát aki ezzel foglalkozik, már pedig én ezzel foglalkoztam, azért ez szemet szúr, e és akkor az itt a kérdés, hogy az, amikor te úgy gondoltad, hogy ez ne lett, tehát hogy legyen egy olyan díj, amely semmilyen állami részvétel nincs, annak mi volt az árzpoetikája, annak mi volt az alapkiinduló pontja? Nézd, a, a következő van, hogy egy két, két dolgot mondanék, az egyik az, hogy a rendszerváltás környékén én már... E elcsodálkoztam azon, hogy az miért nem próbálja a Bangarten vissza, visszaszerezni. Tehát, hogy ugye a Bangarten az egy, úgy hisznek, hogy Bangarten Ferenc Ferdinand, egy róvas belényi zsidó családnak a sarja, aki már 20 éves korától Berlinben élt külön, mert is németül írt, tehát ilyen nagyon nagy közel nem volt a Magyar Udalamhoz, de vagy a, mégis a magyar irodalmak annak szerelme volt, és főleg a Babics volt neki a nagy, nagy példaképe vagy a nagy ember, és szeretett is volna nyug nyugatba közölni, de és el is küldött valami szöveget a Babicsnak, aki aztán végül nem, nem közölte, ki ugye miért, pedig megígérte neki, és egyszer Budapesten vendégül át őt a Babics vacsorára, és akkor, amikor hazamentok ilt egy évendeletet, és ebben ezt a Sas utca és akkor ezt én értem, a de... Azért, azért, azért mondom, hogy világos tanja mindenki számára, hogy, hogy tehát egy ilyen, egy pénze. És ezt a, és 29 és 49 között osztogatták bámberek, Ó, de neked ennyi pénzed nem volt, tehát nyilvánvalóan ebből a szempontból a két történet. Oké, okay, rendben van, de hát ebből ad, adódóan a kettőnek a struktúrája, tehát az egyiknek a szellem, ugyanazt a nevet viseli de közben más a struktúrája, és ennek van jelentősége. Azok az emberek, akik összeadják, azok szellemiségüket tekintve lehet, hogy közel állóak egymáshoz, mégse olyan, mintha egy ember adná. Tehát azért ezek mind-mind Ez részletek. De azt kérdezem, hogy 2010 2018 2019-ben, 2020-ban mekkora jelentősége van annak független attól, hogy az milyen szellemi holdudvarhoz tartozik, hogy legyen egy olyan díj, vagy legyenek olyan díjak, mint hogy korábban is léteztek, alternatívkossuth díj volt, fogalmam sincs, hogy még létezik-e, meg annyi hasonló dolog volt, amelyeknek nincs kötődése az államhoz. Maga az a szó, hogy állami díj, miközben volt ilyen is, de most nem erről van szó, hanem államtól kapott díj, annak mennyiben van, lett, stihje független attól, hogy az most Fidesz kormány, MSP kormány esetleges jobbik, LMP momentumos, bármilyen demokratikus koalícióhoz kapcsolódó kormány? Hát nézd, én azt gondolom, és nagyon kíváncsi emlék, hogy ezt, hogy lehet hogy az állam az, az osszon kitüntetés. Tehát az állami kitüntetés az egy, egy, egy, egy, egy, egy tradicionális dolog, és rendben és van. De irodalom, vagy művészeti díjat nem nagyon osztogasson, mert óvatatlanul nem, nem tudja nem beletenni a szőrzés mancsát. Nem azért, nossz, mert rossz, mert rossz indulatú, bármelyik álladalom, de óvatatlanul politikai célokra fogja használni a, a, a művészeti díjat. Tehát a művészeti díj az, az, legyen, az legyen független, és legyen civil dolog, és legyen nagyon szakmai. És, és az állam óvatatlanul, még hogyha ki is nevezi, úgynevezett Kossuthi, Bigottságokat, mert minden, ott is, ott is beleszól, és nem, teljesen mindegy, hogy most ez Fidesz állam, vagy, vagy szociálam, azok is beleszóltak. Tehát a Horn Gyula például mit nem adott a, a tandori dezsőnek a mert neki nem, nem tetszett a tandori dezső. És még tudnám sorolni, nem, nem akarok, hogy ilyen érzékenységekbe belépni, de, de, de horror-történeteink vannak. Tehát én azt, azt gondolom, hogy, hogy vissza kellett van kapni a, a, az írótársadat. Mi Am volt a kiinduló pont, Például, amikor rájutottél a, pont a homlókodra? A volt, hogy az volt, hogy, hogy, hogy folyamatosan nézem, a, a, ugye nyilván nézi az ember a, a, a, ezeket a állami díjazásokat és mindegyik van, hogy hogy ez izé, hogy borzalmas vagy fél borzalmas, de ez a mostani, tehát a tavalyi március 15-i díjazás ütöttek nálam a, a biztosítékot. Tehát ott, ott én mindenkit ismerek nagyjából a bajalkotásmagyar jódalomban, ugye ez egy viszonylag belátható ö, társaság, kb. E, e, 1500 ember, tehát nem ismerem mindenkit. Temélyesen, de nekül tudnék félre lehet beszélni, ilyen hamis, félhamis és pegyka a szinten. Viszont ott volt négy olyan név is a József Attila díjazottaköt, aki nem hallottam a nevét. Na most ez ez, ez Ilyen sose volt, tehát ennyire rossz, rossz, igazságtan, méltánytalan, hamis, fals, és, és mondhatnám díjazás. Mi, meg, em, igen, ha, akkor, ha jól akkor... látom a szerkezetet, akkor azt mondjad ja. meg nekem, hogy itt van egy kuratórium, vagy itt egy kurátor van, és néhány tanácsadó? Hát igen, ezt, ezt a, nagyon Megpróbáltam jó át gondolni, hogy nem úgy hívják, hogy Baumgarten díj, nem úgy hívják, hogy Baumgarten díj, és még rendesül ez a gyümölcsös kert is ott van, tehát ez nem a Baumgarten díj. De, de próbáltam a statutumot úgy összeállítani, hogy... hogy lehetőleg minél, minél több dolgot Ó, Látom, egy kurátor és van, és három tanácsadó. És van, tehát ott, ott az volt, hogy a Bamberton Dina is egy kurátor volt, és volt egy tanácsadó testület, és itt is egy kurátor lesz. Csak az a különbség, hogy a Babics élete végéig volt kurátor, és itt, itt a kurátor, aki első egy én, én vagyok. Miért pont éve? három évig? Hát, mert mit tudom én, ne, ne egy évig legyen, vagy ne öt évig legyen, ez csak úgy, itt azt aztán az történt, hogy, hogy azokat, akik, akik befizettek, azokat mind meghívtam egy ülésre, egy, hogy társaságot, illetve egyesületet alapítsunk, el is jöttek el is sokan, és akkor ott-ott ezeket a dolgokat alaposan megbeszéltük, és akkor így engem. Ki mindenki tán... lehet díjazott? Hát mindenki, aki ír, tehát nem, nem csak szépírók, hanem, hanem művészeti írók is meg, euh, megírnak. Mi a nem? különbség a díj és a jutalom között? Hát, mert tulajdonképpen a díj az, hát egyrészt mondjuk pénzben mondjuk az ötszöröse, és hát tulajdonképpen a jutalmat inkább talán valami módon, hát ezt én mondom, mert ott is nem kittőnő kollégák vannak, meg idősebbek is vannak, de mégis valami módon így a valamivel fiatalabbak, vagy nem tudom, kik ki fogja kapni, ami hát szója az maga ez a javaslat csak, arra nézve, hogy meg. kikapja meg a díjakat és igen. a jutalmakat, az a kurátornak és a három tanácsadónak a műve? Igen, igen, igen, abszolút. A három tanácsú adó, ugye, Kemény István, aki közben térei ösztöndíjas lett, de ez itt egy oldal megjegyzés. Margócs István, valamint Nemes Z. Mário. most nézném kéne, hogy ők is, mert Kemény Istvánra emlékszem, hogy ők egyébként azok lettek-e erre egyáltalán, nem emlékszem. Nem, nem, nem, azt kérdezem tőled, hogy végül is idén január második felében 5 millió forintot osztottatok ki, ami azt jelenti, hogy a 31 millió forintnak durván a hatoda jött össze. Mekora reményt füzölte ahhoz, hogy 2021-ben miközben megpróbálod tehát ugye belejött, hogy milyen módon uh, utólag vagy visszamenőleg, ahogy ezt fogalmazták az újságokban kifizetni. Tehát, hogy mekkora esély van a bonyolultságot elereszve arra, mm -hmm. hogy ez az összeg úgy álljon rendelkezésre, hogy közben az első díjazotja is azokat az összegeket kapják meg, amelyeket eredetileg meg kellett volna kapni, hiszen a kezdeti időszak uh, függetlenül attól, hogy voltak nagyvonalú felajánlók, amelyek közül egy politikus vezet és aztán vállalkozók vannak, de az kettő volt összesen, te és ez az illető hölgy, aki Dobrev Klára. Még, egy, még, még volt egy harmadik is, e, akkor egy Olandiában élő szo szociológus. Mekkora esély van arra, hogy ez, a rend, ez az rendelkezésre álljon 2021 ben Hát rendesen fogalmam sincs, én csak bízom bennem, hogy, hogy például ennek a műsornak hatására is mert többen meg fogják keresni a azt írja XY-n, aki férfi, hogy Tandori 1998-ban kapott Kossuth díjat a hornkormány idején. Hát igen, de lehúzták az első, első, vagy nem tudom, pontosan, vagy második javaslat. Ezzel együtt megkapta? Aztán később megkapta, igen. Csak Jó, csak hát elően... ezt elfelejtettem mondani a hallgatóim pedig Jó, ezt elfelejtettem mondani, illetve hát elfelejtettem, hát mindezt nem lehet mondani Vízió, tehát kicsit megkapta aztán Tandori, persze csak, csak tudom, hogy honnan az első alkalommal le, lehúzta őt, de mindegy az észre kérdés, hon, honnan tudta volna ki a Tandori, tehát ez önmagában nem, nem, nem honta akartam ezzel bántani félét és nehézsét, csak a struktúrát akartam ezzel vázolni, hogy, hogy igazából a politikusoknak nem, nem kéne ebbe beleszólni, mármint a pártpolitikusoknak, hanem hagyni kéne ezt a... Értem, Értem, csak de most a... azt kérdezem tőled, hogy mekkora van, remény, én, én, Értem, én mekkora, mekkora esély van arra, hogy az adazkozó kedv akkora legyen, hogy a rendelkezésre álló összeg meglegyen? legyen. hát hogy mondjam, ha csak az a, azok az emberek, akik állandóan ógnak maguknak, és politikailag aktívak, csak ezek befizetnének 1000 forintot, akkor már meg lenne a dolog. Tehát én nem tartom kizártnak, hogy akár ebben az évben... Jó, de én azt kérdezem, te mennyire nézel kritikusan azokra, akik ógnak, múgnak, én magam nem tartozom ezek közé, de azok közé se tartozom, akik befizettek volna. Tehát mennyire gondolod azt, hogy ez egyébként valakinek egy belső kötelezettsége kellene, hogy legyen, anélkül, hogy te ezt ebben a formában megfogalmaz. Értem, Baddi, értem, azt kérdezem, hogy, hogy mi, mi az a belső erő, amit te szeretnél, hogy az emberekben megnyilvánuljon? A belső erő az, hogy a részvétel. A ré részt kell venni. Tehát tényleg a politika, az, a szó el van, el van rontva, el van tolva. Jó, de Bandi, abban a pillanatban, hogy ezt mondod, abban a pillanatban nem az irodalmi díj jellege jell fog jelentőséggel bírni, hanem az, hogy ezt nem az állam adja. Jó, én azt mondom, hogy az állammal semmi baj nincs, egyetemű vagyok analista, nagyon fontos dolog az állam. Csak óvatatlanul nem, nem, nem működik optimálisan, nem is működhet optimálisan, ugye mert azoknak, akik a hatalmat gyűjját, illetve meg akarják szerezni, azoknak az a téje, hogy megfeleltsák, illetve megszerzik hatalmat, és az, az ügyeket jól jó, a kevéssé gondozzák, mint amennyire kellene. De minden állam így működik, tehát ugye vannak a politikusok, meg, meg az államférfiak, és államférfiak az, az annyira ritka, hogy nagyon... Na most viszont azon, hogy ezért kell a civileknek részt venni a politikában. Be, be kell lépni a tényleg Ebből tervébe, a szempontból ez a mondod, az első igen, év... nyomást gyakorolni... Oké, ezeket rendszeresen elmondod, ebben az első év, ebben a tekintetben az első év mennyire volt eredményesnek tekinthető? Hát nézd, én, én töképpen... Ugye mindig... Rendes konzervatív ember, aki, aki én lennék, az mindig a, a legrosszabbra gondolt. Tehát én arra gondoltam, hogy, hogy össze fogja még mit tudom én még egy, még egy millió biztos. Ez képes össze 10 millió. Tehát ha így, így nézzük, akkor, akkor sikert történhet. Ha úgy nézzük, hogy, hogy ez alatt az egy év alatt valamelyik milliárdos az első százból, vagy az első ezerből mondhatta volna, hogy itt a még 200 millió forint. Hát ez, ez nem, nem következik. Hát lehet, hogy nem volt meg a hívó szó. Tehát lehetség, is, hogy a lehet, politikai nem. részének ez, ez nagyobb a politikai mondandó, mint az irodalmi. Maga, maga, ja, nem, nem. Én ezt értem, ez, ez, a, ez ugye, nem akarok értem, de... Érted, de azt mondjuk, hogy nem az állam. Úgy értem, hogy pártpolitizálni. Ezt ez értem. Uh, csárca, egyébként akarok. a diazottak Marnó János, Márton László, Pintérbér, a Szent Jóbi Tamás, Krisztina Virág, Bán Bánzoltán András, Bartók Kimre, csehizoltán Zoltán, ugye ők ketten azok, akik kaptak térei ösztöndíjat, Igen. és visszautasították, az egyik eleve, a másik pedig menetközben, Kulcsás Szabó Zoltán, Persztyán és Szilágyi Zsófia. Mindaz, ami az elmúlt. Időben, el mindaz, ami történt az elmúlt időben, térrei ösztöndíj ügyben, ahol te föl vagy mentve, mert az dátumod alapján sajnos már nem tartozol bele. Mit gondolsz erről, amit az elmúlt időben történt? Hát nagyon, ez, ez, ez nagyon szerencsétlen. Ez, ez még annál is szerencsétlen. Tehát ez, ez, ez, ez mindennél, mindennél rosszabb konstrukció. Tehát itt arról van szó, hogy kb. 1 milliárd forintról beszélünk, 1 milliárd forintot rakott bele az állam ebben az irodalom cuccba. Na most 1 milliárd forint az költségvetés szempontjából nem olyan őrült nagy pénz, viszont az irodalom szempontjából őrült nagy pénz. Tehát az egész irodalmat szanálni lehetne, az egész kortárs irodalmat szanálni lehetne, el lehetne intézni a problémáit ebből a pénztől. Bedobtak egy olyan, olyan konstrukciót, ami, ami, ami, ami mi, mi? tehát összes állaszorvosi ló. Tehát minden, minden probléma rajta van. és Ez olyan, mint az, az Éris almája, hogy bedobta az Éris almáját, ugye Éris a Viszáj istenője az istenő közé, be, beledobva a viszály az irodalomba, és ez, ez borzalmas. De milyen formában ez, lett bedobva? Olyan, olyan formában, hogy, hogy el van lengetve egy olyan díj, amit a, aki, vagy ösztöndi, amit aki megkap, az írdést mond, 19 millió forintot fog kapni. 19 millió. Na most a koszódés is 19 millió forintot, tehát teljesen aránytalan. Egy, őrült nagy pénz, és teljesen áttekintetlen a, a, a szisztéma, hogy ki, ki, miért kapják meg. Egy 19, tehát még egyszer mondom, 19 uh, fős testület, tehát annyi, annyi testület, hány millió forintba kerül, vagy hány forint, millió forintba jár 19 milliós testület emberei dönt, dönt, döntik el a faszt, ugye milyen alapon, milyen szavazás alapon. Azért várjál, vele, ez a 19 millió, ez legfeljebb az 5 évvel jön ki, mert ugye öt két, 5 évvel jön igen. ki, igen, így van, így van. Tehát 5 évi kaphatja 120 ezer forint bruttót. Hát. Ó, most ezt, ezt. Tehát csak úgy mondom, hogy ezt például visszautasítani, vagy nem elfogadni, hát ez egyszerűen, hogy mondjam, ez hősi hogy így mondjam, de egy picit ilyen autista is, most köszönöm szóval. Mivel hogy, hogy ezt igazából én.. Azt gondolom, hogy nem visszautasítani kellett volna, hanem, hanem valahogy össze volna állni a díjazatoknak, és azt mondani, hogy, hogy, hogy nézzük át még egyszer a konstrukciót, vagy ez nem jó, vagy nem tudom mi, vagy, vagy fordítsuk korrektebb módon a jó, jó ügyek érdekében fordítsuk ezt az előadásokat. tanácsadott, Kemény István, te beszéltél vele ez ügyben? A Pista most nagyon-nagyon beteg egy szív, szívműtét nem volt, úgyhogy most már egy, egy hónapján nem beszéltünk Hát én tudom, hogy egy közös barátunk viszont nagyon közeli kapcsolatban vele, és például ő mondta, hogy teljesen kétség van ő is esve, hogy, hogy most ilyenkor mi van. Tehát itt az emberek csak kétség vannak esve, ugye? Mert, mert nagyon rossz állapot, nagyon rossz helyzetben vannak anyagilag, tehát muszáj valami módon valamit elfogadniuk. Nyilván mindenki érzi, hogy ez nem jó, ez túlzás. Ez igazságtalan, méltatlan, olyan emberek, akkor tényleg ilyen szerencselogok, szerencselogok kapják meg, akik, akinek nagyon nem kellene van meg azt látszani, felháborító, akkor teljesen ilyen riasztóan dilettáns emberek is kapják, tehát e, a, tényleg borsz, tehát, te, teljesen rossz az egész. Ezt, ezt, ezt így össze, gányolni, ezt a konstrukciót, ezt, ezt, ezt, nem, nem is értem, hogy ez miért. Tehát én nem el nem, sem rossz indulatot, de ez olyan, hogy vagy, vagy, direkt, vagy te egy totál dilettantizmus, vagy, vagy totál rossz indulat az egész. Szóval borzalmas. Tehát én teljesen magam alatt vagyok. Hát szerencsére engem nem érint, ugye, ahogy mondtad, vagy, már kiölegettem belőle, de, de hát én nem, nem igazából lennék azoknak a helyébe, akik, akik, akik mondjuk ezt megkapták, mert fel tudja, hogy én mit csinálnék őszintén szóval. Örülök, hogy nem, nem, nem is mondom, hogy mit csinálnék, mivel hogy, hogy ezzel már egyfajta persziót gyakorolhatnék a kollégáim, a, a barátaim, akik közé csomó, aki megkapta azokat, hogy jóba vagyok, be minden. Szóval nem. Tehát borzalmas. Sajnálatos. Örülök, bandi, hogy hallottalak, és őszintén sajnálom az apropót. Én is. És hogy Nagyon szívesen. Kicsit megkéstem veled, de végül is megtörtént önök Kukorelli Edrét hallották a Gyümölcsöskert Baumgarten emlékdíj alapítása kapcsán. Ennek a díjátadója január második felében volt. Akkor nem szólaltattam meg, most pedig megszólaltattam, de most már nem csak erről a díjról, hanem a téli ösztöndíjról is szó esett. Kis ember ül a hátsó sorban Kis ember ma bízik a sorsban Kis ember nincs gazdag rokona Kis ember a jegyszedő sógona Kis ember két órát légy boldog 061877, 0877, Kis ember, ember benyit a kormester. Kis ember, a találgó énekel. Kis ember, mindenki szerepel. Kisember, figyelj, nevetni kell Kisember, túl kicsi a borond Kisember, sobbű vész, kevés borond Kisember, elült a taps, Menned kell Kis ember, kin vár a november? Kis ember, köszön, és úgy megy el Kisember, ember, de senki sem figyel Kis ember, csak a Kis ember, szerencse fel! Jó reggelt. Jó reggelt, a Bereczki Csaba. Az, az kíváncsi volna, hogy mire, szóval mi nem jó, tehát mondta a kukoréli, hogy nem jó, borzalmas, fúdavagyó, de, de mi nem jó benne? Ez valahogy nem derült ki. Itt vagy? Itt vagyok. pont mondta, hogy nagyon borzasztó, rettenetes, és akkor vártam, hogy megtudjam, mert tényleg kíváncsi vagyok rá, hogy mi nem jó ebben az egészben. És aztán az valahogy az... az Felhívom bár egy pillanatot. meg egymást? Uh, nem. Valamit kérdeznének tőled. Halljátok egymást. Öreget, Bereski Csaba vagyok. Jöreget, csak. Hogy ö, azt szeretném csak, mert arra volt, vettem volna kíváncsi, hogy, hogy mit hallgattam, hogy mit mond erről az hogy mi nem jó benne. Tehát, hogy me, mondták, egy borzasztó, hogy hú, és minden, minden csak mi, mi borzasztó benne. Igen, igen, nem igen nem hát. jó teljesen jogos kérdés, nagyon-nagyon bonyolult kérdés, és már tele van írva az internet, ez az egész problémával van. Nézze, a következő van, hogy... Te sem? Nem mondod semmit. Ja, hogy, hogy van, egy, van egy nagy, nagy összeg, egy milliárd forint, és ezt nagyon optimálisan el, el lehetne használni, annak érdekében, hogy, hogy a Magyar Koltásmányi Irodalom tényleg nagyon rossz helyzetét, jól, jól lehessen oldani ebből a pénzből. Ért azt csinálták, hogy, hogy ilyen kiszámítatlan módon, vagy gyakorlatilag olyan, olyan módon, hogy alig-alig követhető, ezt, ezt, a, ezt az összeget kvázi szétosztották 45 ember ember számára. Tehát ilyen teljesen szakmaiatlan, igazságtalan, aránytalan módon. Na most egy, itt 45 embernek a sorsa kvázi úgymond most, most beszél? Nem, nem, hogy egy, tál, foly, áll, csak csak, egy folytával te beszélsz a furcsa, furcsa viszhangja tehát, hogy itt, itt 45 ember sorsa sincs megoldva ezzel a dologgal, ugyanis egy, egy, mindenkinek csak ilyen rossz szájíze keletkezett, tehát mindenki érzi azt, hogy, hogy, ez, hogy ez nem jó nem mértáltalan, igazságtalan miért pont ezek az emberek kapták, miért nem mások milyen, milyen, milyen szempontok lettek figyelembe véve anyagi szempontok, szociális szempontok, szakmai szempontok, mert szociális szempontok biztos nem lettek, eh, eh, hogy úgy mondjam, akceptálva, vagy, vagy, vagy alap, alapul véve, ezt tudom, mert én tudom, hogy ki, ki milyen állapotban, ki milyen helyzetben van a kollégák között anyagi Szakmai szempontok tudja, hogy nem lettek számításban véve, hiszen... Tényleg ilyen, ilyen sivítóan dilettáns emberek is kapták, illetve olyan, olyan emberek is kapták, például van ez a Kártekmedencék tehetség gondozó ö, ö, ö, ö, ügy, ügy, ami Orbán János Dénes vezet, és fölleszt a valami másfél milliárd forinttal, és az egész ö, tanári kar például benne van. Tehát teljesen aránytalan, igazságtalan, ijesztő az egész. És ugyanakkor meg valóban kitűnő kollégák, tehát kitűnő írók, írók kapták meg, függetlenül attól egyébként, hogy úgymond milyen szavazók, mert például vannak, tudom, ezek közül az írók közül úgymond Fidesz szavazók is, például a Székelyföld szerkesztősége, akiket nagyon szeretek. Tehát, és, és tudom, hogy teljesen fideszesek, tehát és nagyon helyes, nagyon helyes emberek, meg minden is tök vagyok velük olyanok is, akik, akik nem, nem, nem fizesz szavazók, illetve a rendszer illetve a rendszer kritikusai, olyan írók is, és ezek is megkapták, azok is megkapták, csak ne, nem, nem pontosan értem, hogy miért pont ők is, miért nem például mások. Tehát nincs nincs nincs semmi logika az egészben, hanem az, az, az történt, hogy talán hosszan beszélek, de rágjon a közben nyugodtan. Azt történt, hogy ti, Ugye, na, tehát négy olyan írószervezet van, amelyik az egész írottársadalom uh, uh, lefedi. Na most bőven elért volna négy írószervezet vezetőjét vagy delegáltját megkérdezni, és azok, azok szépen el tudták volna osztani korrekt módon ezt a díjat, ha már ezt, ezt, ezt a díjat kell elosztani. Egyébként záróért mondom, hogy szerintem. De még egyszer mondom, sokkal, sokkal jobb módon is lehetett volna ezt a pénzt felhasználni, de oké, okay, rendben van, legyen ez, hogy ez térei ösztöndi. De ehelyett 19 nem létező ilyen fantom, <coughs> félig meddig fantom társákat hoztak össze, és ezek úgy, úgy csinálták, hogy eleve, ebben a 19-ből nem tudom hányan, így összebeszéltek, és megbeszélték azt, hogy, hogy, hogy kit, fognak szavaz, kit fognak beszavazni. Szóval minden szempontból, horror az egész horror történet. Csaba? Értem, értem, csak egy kérdésem lett volna, hogy ki döntötte el ezt a nagy 45-ös listát? De ezt a Demeter -szirát. Nem, nem, ezt, ezt nem, egyáltalán, a Demeter nem, el, nem, nem, a nem, nem, döntötte nem, nem, nem, nem, a csak a konstrukciót döntötte, el, vagy találta ki, vagy lehet, hogy nem hát lehet. Vétójoga volt még, hát ez. A vétójoga, de azon nem élt egyébként. <gül> Oké, okay. nagy odalú volt. Maga a, a konstrukció ar rossz, úgy, nagyon visszavúzik a telefonban minden. Szóval az, az a baj, hogy 19 e ember döntötte ezt el, és 19-ből legalább. A 10XX az, az egy ilyen olyan, olyan szellőknek a képviselője, amelyek már csak du, megduplázták, meg meg nem, meg, meg ötvenszerezték a. a, a, a <coughs> tehát, hogy mondjam, ugye egy, egy ember öt-öt író szervezet, vagy nyolc író szervezet is elkezdett képviselni úgy mondjam, és akkor így, így, így az egész konstrukció eltolódott, mert, mert kitaláltak a bizonyos neveket, és akkor ezeket, ezeket megbeszéltik eleve ezek a szervezetek, hogy, hogy majd ezeket a neve, neveket fogják uh, beletenni így a, a, a közösbe, és így aztán egy ilyen teljesen vegyes felvágott kertkezet, mármint mint értem, a díjazottak egy teljesen vegyes felvágottat mutatnak, ahol aztán vannak még ezt mondom uh, szeren lovagok dilettánsak és, és, és, és írók. Úgyhogy, és még ezt nem mondom, ez egyáltalán nem, nem pártpolitika szempontból mondom én ezt, mert, mert nekem az a véleményem tényleg, hogy az, az így, azt, azt ott el lehet tekinteni attól, hogy ki milyen szavazó, meg ki milyen világnézettel bír, hanem, hanem ott van egy ilyen esztétikai kritérium, és akkor, ha annak megfelel valaki, akkor, akkor nem tőlem bárhol a szavaz, az egy teljesen kérdés. Ezt köszönöm. Szívesen, hát ennyit. ennyit Csaba? Csaba? Értem, köszönöm. Cuccofos lány, Jó édesanyám forgatom én leszek -e boldog Leszek-e ér Cső Könnyedén Bárhogy lesz Úgy lesz A jövőd nem sejthetem A sors ezen Rejtelem Ahogy lesz hogy lesz, úgy lesz. Aztán az első randevón egy kócos fiú, ki hozzám hajolt. Szeretsz-e mindig? Kérdeztem 061877 0877 0877 rejtelen. Ahogy lesz, úgy lesz. Bárhogy lesz, úgy lesz. Sok évig éltünk boldogan, aztán ő elment, új messze jár. Visszatér hozzám, visszatalál, a levélben ennyi áll. Bárhogy lesz, lesz, a jövőt nem sejthetem, a sors ezek rejtelem, ahogy lesz, úgy lesz. Bárhogy lesz, úgy lesz, a jövőt nem sejthetem, a sors ezek rejtelem, ahogy lesz, úgy lesz. Meglehetősen nagy csendben vannak ma reggel. Bárhogy lesz, úgy lesz, a jövőt nem sejthetem, a sors ezet ahogy lesz, úgy lesz. Honha fél nyolctól, elsőből László nyolctól, tütőkat a fél kilenctől, Nemes Gábor. igaz, mi vagyok, nem mutatkozom ennek. Hazzatom, hogy során interneten keresztül betegem, fekszem a vágyamban. Gyógyulás. És ö, azt szeretem énnek mondani, hogy nagyon jól egymás miatt van ez a két téma. A kukori kukori kukori, és ez a másik díj. Tudni, hogy lehetne erősíteni ö, valamilyen ö, szempont alapján az, Embrének a, a, a találmányát. Ö, én arra gondoltam, hogy ha meggyógyulok, egészen biztos, hogy fogok befizetni erre a számlás számra, és erre kellene szerintem visszatni mindenki. Én meg azt én gondolom, hogy nem. Nem, mert hát hát. hogy őn, egyébként nem azért támogatja a kukorellit, mert hogy önnek tetszik az irodalmi szándéka, hanem azért, mert abban nincs benne az állam. Ő Önmagában... Nem. nem, nem, nem. Nem kérem szépen. Nem erről van szó. Én, én arról van szó, hogy egy picikét lehetnénk aktívabbak, hanem egyébként is adakkozzon. Önmagát hallgatja vissza, tehát hogyha a telefonban beszél, akkor, akkor nem fogja önmagát hallani. Igen, igen, csak az a baj, hogy mozgás pillanat türelmet kérek fel, felek egy picikét, Sajnos baleset érzt egy villamoson, és és emiatt nehezen mulgok, de elmegyek az internettől, és úgy talán jobban fogom hallani. Tudom, hogy semmi közöm is hozzá. Az az az milyen dolog dolog, miatt, miatt el, tudom, hogy semmi el. közöm is hozzá, milyen baleset érte a villamosom, hogy kiveszem, az elég súlyos. Nem dolgozni, és hányat egy vészhelykezésnél, és gerincsérülést. most már távol vagyok az internettől. tehát ami én Nagyon szeretem a a, a andré nagyon-nagyon korrekt embernek tartom. És, és az ö, bosszantott föl, hogy az ő akciója ilyen, ilyen, ilyen nagyon-nagyon sirány módon, módon elhalni látszik, vagy, vagy olyan reménytelennek, miközben ennek nem kellene így lennie. És ö, én engem erre mozdított, most már nem az állami, és nem a rendrének, a, a, hanem az, az hogy. Annyira közömbösek, közenyesek vagyunk, hogy, hogy ezt a vonalat kellene valahogy jobban erősíteni. Én, értem, én tökéletesen értem azt, amit ön mond, de önt olyan mértékben is megszólalította a bandi, olyan területen, amilyen területen nekem nincsenek receptoraim. Tehát én tökéletesen értettem a szándékát, de én abból elsősorban a nem államot hallottam ki, és ez számomra egy irodalmi díjnak a létesítéséhez szükséges, de nem elegendő feltétel. Ön többet hallott ki, tudomásul veszem, de eddig nem gyűjtött meg az ellenkezőjéről. Hát megmondom őszintén, a másik vonat nem szeretném sem erősíteni, sem mondani. Igen, csak az a helyzet tudja, hogy az egyik és a másik összehasonlítható, de őket feltenni egy mérleg két serpenyőjébe. Nem, nem po lehet, türel, pontosan ezt akarta mondani, hogy ez a magyarországi létezésnek az átka, és ha Amerikában is így van már, az engem nem nyugtat meg. Na jó, de hát mi emberek nem bírunk ezzel forintot, most képzelje, mennyien vagyunk. Tehát, hogyha valakit egy megmozdíthat ez a díj, hogy igen, és dolgoznak azok a fiatalok, a kortársírók, és igenis lehetne őket támogatni valamint. De ön tudja tétlen. azt, hogy ez, az, ez a díj, ez milyen alapon válogat? A másiknál se tudja, de itt tudja. Itt lehet az azt tudja, hogy, hogy a kukorelli válogatja, ami önnek szimpatikus. Nem szélesen mennék bele, hogy ki mit válogat, és hogyan válogat. Hát viszont akkor az ugyanoda. A dolog, hogy nem gyűlik össze pénz. De én értem, de a kettő nem elválasztható asszonyom. Összegyűlik hát a pénzt. de, de most... akkor meg összegyűlik a pénz, de mi alapján választanak? Hát, ö, ö, szerintem ez okosabb ember. Kellene igen, kínál. csak ez az okos ember, ez ön, és gyógyulást kívánok önnek, de ott, ahol nem tud válaszolni, ott ne hivatkozzon ennél okosabb emberekre. Nincs rá szükség. Önben van egy igény, amit pontosan értek. De az igényével egy olyan tartományba tör be, ahol épp úgy elveszik, mint ahogy elveszik a másik, az állami. <coughs> Itt inkább arról van szó, hogy az egyiket és a másiknak a célját, tehát összehasonlítjuk őket, és óhatatlanul olyan tartalmakat állító mögéjük, akarva, akaratlan, ami által egybevethetők, sőt, szembeállíthatóak lesznek, és hát innen már csak egy lépés az, hogy legyen szombat. 061-877-0877 Önök a kejfejelcsit hallják, bár ezt szerintem ma nem különsebben érdemes mondani. Azt írja XY, aki férfi. Azt hiszem, értem, mi a gondja a kukorellinek. Mégis, ahogy hallgatom, nem bírok, nem arra gondol, hogy ez megint a tipikus álértelmiségi picsogás. Lehet, hogy csak rosszul el, jó munkát, XY. Viszont nem tudom. Nekem nem mondja senki, te sem a gyaráz. Elbutunk magunkban, mint mindenki más. Semmit sem volt már. A nem vagy bőcsed nálam, Se János, se Tamás, van má, Kicső van má. Kicső van már! Kicső van már, Kicső Késő van már az én energiám, késő van már körül a pohár. Késő van már az én időm lejárt. Azt hiszem, hogy jobb lesz, ha nincs vérfájdalom fágalom, A hát bocsánat, győzzön, ne bűnre ne ágalom, Nem lesz senki bűnös, mindenki áldozat. Nagyjából 7 óra után 6 perccel kezdtem el beszélni, és beszéltem 7 óra 48 percig, hogy mi mindenről beszéltem, azt itt most 8 óra 51 perckor felidézni talán teljesen fölösleges. Utána két interjút hallottak, Vagy két beszélgetést, az egyikben Csak Kukarelli Endre szerepelt, és én kérdeztem, majd <kül> Terecki Csaba is csatlakozott, és egy második beszélgetés is el, létrejött Kukorelli Endrével. Sem semmit, hát nekem se kell. Most 8 óra 51 perc van, és nyitva van az aranykapu, csak bújjanak rajta. A fél nyolctól holnap első von tól nyolctól cütőkat, a fél kilenctől Nemes Gábor. Miért, miért mit akarnak? Fesztivál az ország, minden! Ahhoz, hogy ne legyen ebből az egészből egy ilyen jó napot, jó napot, sör van, sör nincs, jó napot, jó napot, jó napot, jó napot, jó napot, jó napot sör van, és így tovább, sör van, sör van, jó napot, jó napot, ahhoz az kell, hogy önök betelefonáljanak, ugyanakkor én ezt nem tudom kiérőszakolni. 061-877-0877 Ez még a nad -hoz volt, a Nemzeti Alaptantervhez volt illesztve zeneileg. Kicsit elcsúszott. Legalább nem esett hasra, vagy hagynagy a vilamoson. Peti fő délelőtt, áll a ház előtt, Melyik útra lép, komoly most a té Peti áll a ház előtt, Jobbra húzza őt Barra van az iskola Eszes súgja, menj oda De nehéz az iskola, táska Ilyen szép napos délelőtt ti áll a válaszra várva Hát ha lesz ki, megszánja őt de ti sosem láttatán az eszem helyett jobb, ha a vezet a két szemem, inkább tartok ő vele. elindult a lány után bármi lesz is ezután de nehéz az iskola táska Ilyen szép napos délelőtt És elindult fürgén a lába valagot a kislány mögött Környű pillanat, szedettet jól magad. Épp ott állnak ők, az iskola előtt. Ez a nap már tönkre ment, a kislány iskolába ment. Hát most mit tegyek? Én is felmegyek iskolatáska lehet szép napos délelőd. együtt járnak most iskolába és mindig megválja őt könnyebb már az iskolatáska lehet szép együtt járnak most iskolába s Beti és szégyen, nem Elvesztettem önöket? Vagy milyen helyzet? Néztem a hallgatottságot a... Monológom alatt nagyjából a legjobb pillanatokat idéző hallgatottság volt, független attól, hogy a rekordat, amit nagyjából két hete pénteken, talán pénteken állítottunk föl, azt meg se közelítjük. De egy jó átlagos hallgatottság jött létre, ami megnyugtató volt a tekintetben, hogy ha én itt szólózom, az is megfelel. Az a vágyam, hogy hétről hétre növeljem a kejfejelcse internetes hallgatottságát. hát azt nem sikerült elérnem. A legjobb helyezésünk ma a 11 volt, de ezzel a hallgatottsággal ennél jobb helyezést nem fogunk elérni. Tehát az a vágyam, hogy ne nézzem a számokat, mert hogy kilencedikek vagyunk, ugye kilencediknek szerettem volna látni a Kejfe az jelenleg a vágyak birodalmába tartozik. 061877-0877. Annyit, hogy a kefejlöncsi legerősebb órája az a fél nyolc-tól fél kilencig. Nem túl hosszú idő. Ha <laughs> ha szövegzene arányt ma messze túl teljesítettem szövegben, így aztán ne várják tőlem, hogy a számot koptassam, de ha önök hívnak, akkor állok rendelkezésre 061 0877 A Linkin Park az keveredett, a ma reggeli zenei, uh, az a A, Linkin a Linkin az úgy keveredett, hogy azt, amit reggel 7 és 8 óra között mondtam, ahhoz valami olyan zene kellett, ami ritmustad. Értem. Értem. Sajnos azt nem hallottam, de köszönöm. Hát az volt a mai műsornak a magba. Értem, rendben. Köszönöm szépen, nagyon jó egyébként, köszönöm. te acuerdas de la sol y Már rég nem lennék itt, ha tízkor nem várna rám egy értekezlet. De miután tízkor értekezlet van, itt ügyelek. Miközben valójában Petre Zsai-met árulok. Not. Kicsi vonatom jelent Engedj be Engedj be Csak egy külön Csak egy <coughs> külön Csak egy külön Szívem zakató Vágy egy Működ a mozdulj Beledulhatózók Menjek be Menjek elbe vagy maradjak be Ha te is benne vagy ha ha Majd még belem Erről Sell uh -oh. a future. Let's turn it to the next A, hey, hey, hey, hey. a bomb, bang, you make me hand hands. What uh -oh. a toucher, turn to some game playing band. Elég kerek történetet tártam önök elé 7 és 8 óra között, ezt nem áll módomban megismételni. Őszintén sajnálom, hogy sem akkor, sem később semmi olyan reflexió nem érkezett, ami alkalmas lett volna arra, hogy beszélgessünk. Egy rádióműsor valójában tényleg három dologból áll, amit a szirágyi mondott a zenéből, szövegből és csönből, de ebben a szövegben, ebben nem csak az én szövegem, vagy a riport alanyaim szövege jelentkezhet, hanem az, ami, amit én önökből ezekkel a monológokkal, illetőleg beszélgetésekkel kiváltok, vagy attól függetlenül meg akarják osztani velem. Ezeknek a hiánya a Kélyfejadzsi esetében égető hiány független attól, hogy nem vagyunk egy nagy család. Egy perccel múlott negyed tíz, 061877, 0877 Minden a kísérleti műsor, minden a putós Sához sincs előírva az, hogy ennek a műsornak a leghallgatottabb részének fél nyolc és fél kilenc között kell lennie. See the moon and De so cold Be tutto the so Be az írást, amivel holnap, ha minden igaz, 7 óra után kezdek, ezt már elküldtem Filipov Gábornak, és Hompola Kristinának fogalmam sincs, hogy lesz-e bármi, ami ezt felülírja. Most úgy gondolom, hogy nem. 061877-0877 <coughs> nulla 877 0877 senki nem kerül elő, akkor fél tízkor azért abba hagyom. Mindennek van teteje, meg alja. Jó reggelt. kívánok Jó Azt szeretném mondani, hogy én, én is olvasztam az új nemzeti alattan tervet, mi mielőtt ön fölolvaszta volna, és, és hát arra gondoltam, mindjárt, mindjárt arra gondoltam, hogy, hogy nagyon sajnálom a szegény diákokat, meg taná, tanárokat, akiknek ezt kell majd tanítaniuk, és, és úgy gondolom, hogy, hogy a én, én azt gondolom, hogy a tiltakozások hatására sem, sem fogják visszavonni a, ezt az alaptantervet. Könnyen lehetséges, de én nem az alaptantervet olvastam föl, hanem amit arra László írt. Az alaptanterv az... Egyrészt mindenki elaludna. De az nem is arra való, hogy felolvassak... 061 0877 Reklám A Slipknot visszatér Magyarországra Slipknot We are not your kind turné 2020. február 4-én a Budapest arénában Elüzenek a Jegyek kaphatók a LiveNation.hu oldalon keresztül. A We Are Your Kind album már elérhető streaming és letölthető verzióban. Részletek a SweetNot1.com oldalon. Reklámot hallottak. 0618770877 figyelek 0877 ha van mire. Wow.